Eta hondarri bira eh, begiratuko dugu kirolaz eta berdintasunak ere hitz egiteko. Izarea ba, emaki elkarteak 9garren emakume pala chapelketa eh, antolatzen du. Eh, maietzaren 18 hasiko dira kanporaketak. Naiz eta, menor bainaren ba, lehenean eh, izango da finala hondas hitz egiteko, ba eta Marasastre eh emeki elkarteko eh, presidenta lehendakaria dugu gurean, eta egun egunon Bai, jo alguno menos va marcha genuen bisi-bisi pala chapelketa, hori ba, Emakumearen astearen baitan antolatutako ekimena izan zen, e, baina e, palaren eskuti ba, e, urteko deialdi, ez? Nagusia entuzute, ai justu ba, e, ba azteetan, eh asteetan, ospatuko. Bai, eh larumatontan, maiatzak 18, hasiera emango diogu 9. emakumeen pala chapelketari urtero antolatzen deguna. Egia da, orain arte egiten genitu la, e, lau, lau zaio e, maiatzean, e, maiatzeko laularun batetan, eta gero finala beti izaten da, ekaineko lehenengo asteburuan. buruan. Mainen, ikusita, balista ba, batzuk, e, aztero, e, ba, palantxapelketan parte hartzeko zailtasunekin ibiltzen ziala, orduan, egin un pixka bat murriztu, ez azkenean helburua da, e, bueno, aliketa parte hartzaile gehiagien, ez? E, egotea, eta hor bueno, egokitu gara pixka bat palisten egoerara eta beharretara. Hmm. E, Beren aipatzen dugu, eh? Hora ba, joango den e, txapelketa hori, baina e, ba, historiko bat ere egin berra dugu, izan ere, emekielkartea egia da azken urte eta ba, e, pala sustatu izan duela herrian, e, neska eta e, emakume helduen artean, baina e, ba, naikeri hori ere aspaldikoa da, ez? Emakume txapelketa bai. e, hone sustraia katzetik da, datuz, ez? Hori da. Emeki bai, elkarteak antolatu zun lehenengo emakumeen pala txapelketa mila bat zirunda garobgeita eta hiru urtez jarraian antolatu zen txapelketa e, parte hartze handdiarekin eta gainera oso berritzaile izan zen sariak ze ziren oso erakargarriak e, dakar beti kontatzen dutela dutelasrietako bat izan zela Pariserako bidai batzirabaz eh? lentzat. Eta emakume asko parte hartzan zuten. Hori gero e, bertan gelditu zen, ba, bueno, hain bat arrazoien gatitan, eta bilan egetzen berriro ere martxan jarri ginen, ba, ekimen hori berreskuratzeko. Eh? Ba, pixkat, lotan geratutako ekimen hori berreskuratzeko, eta berriro ere, bueno, martxan jarri gea, eta ja bueno, pues behatzea garren... Mm -hmm. e, erizia izango da hortengoa eta ia oso positibo. Bai, izan ere, emakumeen eh, alduntzeko kirola izan baitekela hautatu zineten eta eh, azken batean ma, pala sustatzerena eh, proiektu oso baten baitan, ez? Ma, bultzatu duzute. Bai. Bai, eh, proiektu hau eh, aspaldi, bueno, eh an martxan jartzeko ba Luziarekin jardien harremanetan, bera da Eh, bueno, palista, emakume eh, palista izateaz gain bera gorputz eskuntzako irakaslea da eta orduan eskatu genio ba, mesedez martxan jartzeko bat irulaguntza bat eskatu bar genula eta proiektu bat bar genula eta berak proiektua egin zigun eta hori izan da pixkat gure oinarria gure, e, gure abia puntua eta proiektu hortatikan atera da jabetero bueno, urtero antolatzen den palatxapelketa gehi hala eskola eh ba, pi, e, pilota eskolarekin elkarlanean. Mm. Ezteartero etortzen dira 5etatik 6 e, eta 13 urte bitarteko neskamutilak eta ondoren e, etortzen dira ba helduak, ez? Eh entrenatzera. Mm. Eh arrakasta badu gainera, ez? Bai, bai, arrakasta du. Eta, eta gainera, bueno, lortu dugu eperekin elkarlanean dela emakume pilota elkartearekin, egia daren ba, dezegin, seguraski dezegin go dela elkartea, eta pena da, baina, bueno jarra dute beste modu batean lanean, beraikin elkarlanean, lortu dugu Tarteka etortzea irakasle bat ba, emakume hauei e, laguntzeko. Hmm. E, irunen ere, emakume talde bat biltzen hasia da palan jokatzeko urantzu frontoian, ba, pilota bai. e, elkarte berriaren sortu gutelarik irunen badirudi, palalekiko e, gustoa badagoela, ba ez eskualdean, emakumen artean. Bai. Ba, horren irudiko e, ere, bantolatzen ba, bituzuten txapelketetan ere ba, emakumen parte hartzea ondia, ez? Honetan e, edo bizi bixi pala txapelketetan ere? Bai, bai. Hmm. Zaiartzen era urte. Ehan zehar, eh, momentu konkretu batzutan, eh, lotura eginez, edo azarako gaita bostarikin, edo ondarribiko jaiekin, edo marchoak sortziari begira, olako txapelketa harrikoiak segia da ez dira txapelketa ofizialak, baina beraien artean ere bai eh, erronkamo, beraiek ere erronkamo duan hartzeko ez, eh? eta horrela, Bueno, e, entrenatzeaz gain, baduzu ez, erronka bat, bazken ean mm. e, korrikalari bat, bat bezala bueno, pues entrenatzen dula, eta gero jartzen dula bere erronka lehiaketa edo txapelketa bat ibegira, bueno, pues hemen antzeko ikuspegiakin, ez? antolatzen ditugu. Mm. Apixkat urtea antzea des, mantentzeko bueno, ba, motivazio hori eta erronka hori, ba, e, bizi-bixin parte hartzeko, edo pala txapelketan, bueno, apixkat... Mm. E, ba, animatzeko, eh? Euskutzeko arribat. Maungi da, ba, martxuan haipatu dugu, eh? bixi-bixi ba, pala txapelketa, antonatu zen dutela ere, e, hortan uste dut maite marieskurrena eta zuraide eta jetxeak irabazitzen dutela txapelketa, hori e, gutxienekoa bada ere, e, kasu ontan, ba. e, larun batak ontatik aurrera, gustu bete bikamporaketa eta finala, izango dela ekaianen lehenean, ez dakite mugarikote dagoen, edo, e, ba, nola egin behar da izan emateko, de jaldi bezagun? Bai, Horten, e, horrein bueno, arte, e, galdetegi baten bitartez izen haman behartzen, baina aurten jarri dugu bakarrikan, korreora mezu bat bidaliz nahikoa dela, edo bestela emekiko telefonora ere deituz, eta mezu hau tiz, ba, eh, nahikoa da. Bai? E, izena emateko, ba, emekiko korreora da, e, ema, emeki emakumeilkartea denalkarrekin arroba gure sare sozialetan ere bai zabaldu dugu informazioa, eh Facebooken bitartez eta RRSA topatzea eta e, bestela deitu dezakete Mexiko telefonora badaukagula erantzun gailu bat eta eta bertan ere bai mezua utziz izena bai, eman dezakete. Ez dugu momentuz e, badago aukera izena emateko, ez dugu Epe bat jarri, ze, bueno, azkenia, azkeneko momentuan ere batzutan apurtatzen dianako. Eta telefonoa da, behatzi lau iru seilau, iru lau zerobi. Bela, azkenian el, elburua da, zemateta gehiago parte hartu, hobeto esan bezala ez delako ez dare e, txapelketa ofizial bat, elburua da bat, e, irasoaldeko, eh, emakumen arteko saretzela matitea, gure artean elkar eta bueno, ba, italagozatzea. E, Ongida, eta erakunde publikoen partetik ere begirunea, eh, e, lortu duen, e, ba, proiektu de ekimena dela, Geriko, o, ba, astapeneko urtetan, eh, soroetan antolatzen zen dutela ikusi ta orain hostaldin, ez, e, ja, beste kontua da. Bai. Egia da gertatu izan zaigula, ba, soreta frontoia irekita dago ene eguraldiaren baitan batzutan lurra osoik riztako dela. Orduan, e, palisten segurtasuna bermatzea aldera, eta kontuan hartuz, ba, Euskal Herrian, ezakitzula, eguraldi hona dutxarringo izun, ba, jungera aldo seguro, esaten den bezala, orduan, itzen genuen Ondarribiko pilota eskolarekin eta Ondarribiko ere elkarlanean, eta egin duguna da egokitu e, ordutegia, eta orduan, e, maiatzaren emezortzita ogeita bostean, izango da, ratxaldeko lauetatik zazpitara, Eta ekainaren batean, bai, goizezi izango da, e, amarratatiko ordu gatedara. Ungida. Ba, palan, e, ba, txapelketan, parte hartu nahi buten eskualdeko emakume guztieri deialdia, izen eman dezaten, aipatu bezala emeki, emakume elkartea bilduag email.com, e, maiatzaren emesortzian eta goita bostean, ne? arratxaldeko mm -hmm. lauetatik aurrera jostaldi frontoian, final agero, ba, ekainaren lehenean, eta, beno, ba, pala maite duten ikusle guztiei ere, e, ez, urbiltzeko deia. Uzatuko, bai, diagun? animatzen ditugu, bai, e, egia zan, e, zemateta ikuslegiago, obez, e, bueno, pues, paliztentzat ere bai, babesa ondila da, eh, e, gradak zendez beteta ikustea. Uh -huh. Ba, tamalas aster eskermila, eh, gura nizan agatik, ondizan? Eskerkaz, bai. Bai, aio.